попросив ще раз Охріменко, мамонька. О, хіба він не вбитий? Думкав мамонька дедалі не самовитіла. Він благав Бога, щоб той дав йому ненависть до цього Охріменка, як до свого борога. Давнуть, яку він має до капітана Кротова. За цим зеленим острівцем протікав ручай, а далі лісок. А там нові позиції німців, які треба буде знову брати ось такою ціною. Нехай німці і не переможуть у цій війні. Нехай. Але ж їх треба ще відганяти від Синявино, від Стельної, вибивати з Петергофа, гнати на захід до Пскова через Естонію, Латвію і Литву, через Східну Пруссію. «Мамоньку перехопило дух від таких відстаней. І усі ці сотні кілометрів треба пройти з боями, за кожен кілометр платити кров'ю. Іншої негоди може не трапитись». «Зараз», – гукнув мамонько, тримаючи автомат на поготові. Охріменко сидів, нахилившись над тяжко пораненим чи вже мертвим Овчаренком. Він здався Мамонкові самим Кротовим. «Зараз», – для певності, – сказав маменько. «Не я у цьому винен, не я», – прошепотів маменько і притиснув ложу автомата до плеча застрочив автомат у спину Охріменка, а заодно і Вовчаренка, який лежав нерухомо. Охріменко з червоними плямами на спині, що виростали з кожною миттю, силкувався обернутися до мамонька та впав на Овчаренка, ніби хотів прикрити того ще й від куль з радянського автомата. Не треба було вам обом повсти до цього лужка. Він мій. Мій порятунок. Виправдовував себе мамонько, озираючись. Це були перші на війні вбиті мамоньком люди. І то не солдати ворожої армії, а свої, та не він, не мамонько, в цьому винен. Вони самі. Нащо було то їм повсти до цього танка? Мамонька іншого випадку не трапиться. Він раптом заплакав, здригаючись усім тілом. Як же тепер? Ждати, поки приповзе міч манипран. То нащо таки затівати було? Ні, тільки через острівець до ручея. Мамонько заспокоював себе. А капітан Кротов'я та Ліля вважали мене боягузом. А вже ж побачили на колінах перед капітаном. Та не той тепер, мамонько. Головне вижити, жити. А решта все, як оці спалені вогнем, чагарі й трава, окрім маленької оази. Острівець додавав мамонькові сил, вселяв надію. Тремтячими руками він доторкнувся до спини Охріменка, продірявленої трьома кулями. З ран ще текла кров. Він перекинув тіло вбитого обличчям до неба. Карі очі вбитого були широко розплющені, ніби ще живі. В очах тих подив, а в зіницях мамонько наче побачив свій ніс, схожий на бульбу. Йому зробило страшно. Одна думка про життя пересилювала всі почуття і страх.